у казахстанській постелі на засланні. І коли мені вдалося малювати, він казав стихо, «Подай же нам, все щедрий Боже, отак цвісти, отак рости, не сварячись ці жкі дорозі, на той світ тихо перейти». Ми малювали з ним Марію Добродійку, і саме ставали від того добрішими. І нічого не казав мені. Лише приєдно сміхався, і я розуміла, правильно, чи не відрікаючись від мого клятого талану. А мені саме того й треба, щоб не лаюли за те, що малюю. Отак, поговорю з собою і знову малюю бойно. Катрусю серце, а подивись чи славно я тобі призбу підводжу. Катерина отягмалась від своїх думок і тільки зараз побачила, що Марія давно вже замила подвір'я, а оце заходилось підмазувати призбу. «Марієчко, дай собі чисту годину». Чи ж тобі своєї роботи мало, що ти мою пораєш? Присіла б собі біля мене та погомоніла б тихенько. Наче настану на тобі цю безконечну роботу і піт на чолі. Всякому своє катрусю. Поки я то роблю, то ти живу. А ти собі думай свою думеньку, вона твоя. Ти на мене уваги не звертай. Таких, як я, багатсько, хоч гадсьгати. Нам на роду написано «порпатись у дворі, в хаті та на полі». А ти, моє серце, єдина у нас. Доля твоя світити нам, як сонечко. Ти ж був нас, як зачарований цідинко. Пропускаєш крізь себе все, що несе життя. Несе ж воно не тільки джерельну воду, а й помихи. Нагадує воно полінь після здиви. Напоїть землю, але й голі накоїть. Отаке то життя наше. А ти процідиш те крізь своє сердечко і даруєш нам самісінку радість. Ти вже думай про себе, не мороч своє голівенько, а я тим часом хату під тобі, козу видою, а на вечерю принесу із свого роду молоденької картоплі. Хіба ж я своєї не маю, Марія? Та, в мене ж така земля, що чим більше рознем людям городини, тим воно краще в мене родить, відказала Марія і заходила з синькою підводити призму. Терзяна щітка, наче б сама, фарбувала тиньк. А Марія просто стримувала її, щоб була не обсипана всю хату і піло курі, і не перейшла на сусідські хати. Радість у мене сьогодні, Катрусю. Собача до хати моєї прибилась. Несчасна, таке мокрая, та ще й з розтолоченою передньою лапкою. Видно, хтось втопити його хотів, а воно й виплило. І до мого порога пришкандибало. Чую серед ночі, ну но просто тобі дитя під дверима плаче. Чи то мені причувається, думаю, чи з госту з'їхала? А що собача? «Песик, роденький такий, ніби медом обмазаний. Тож на добро песик прибивається до хати. То я собі пригадала взяти окраєць хліба, трічі поцілувати його і заманити приблуду запоріг і трічі обвести круг столу, тоді він зостанеться при хаті. А воно ж у мене кривеньке. Чи корова надто лапку, чи возом наїхали, господь його знає. Мордочкою тягнеться до хліба, а йти не може. То я його катрус узяла на руки та й обнесла у кіл столу, не знаючи, чи справдиться прикмета. Щітка літає по приспі й попшурганий за літо деньк одразур зацвітає густо волошковим. Марія ледве встигає за щіткою. Катрі навіть здалося, що щітка розійдеться зараз так, що підніме Марію над хатою, над Богданівкою, і повернеться тільки тоді, коли підсинить приспи в усьому світі, коли саме небо підсинить. Та ангелинця в чорній бабській спідниці з тупкою рубчика якимсь дивом тримала з землі, шва ватупцяла босими ногами, віяла сонячними зайчиками, що зіскакували з її кальованих зубів. Ковчка, прив'язана за ногу до хиткої вишеньки, знову і знову перелічувала своїх непосидючих ковчат, що розкотились по дворіщі, та знову і знову збивалася, забачившися роштанового котяру, який викачувався в спорищі, Взглядашіло й байдуже, бавлячись із корячою пір'їною, що прилипла до його вологих, жадібних ністрів, бігла яка тросю до Ника на для цуцика, бо воно ж не дуже і тямо ще до харчу. Так він сказав, «Он у твоєї білокорохи косатується, козяче молоко здоровше для собачати». Я й не вгнівилася, бо хіба ж Никін винен, що таким вродився? А Цуценя надибила якусь травичку на подвір'ї. Скубе її та й скубе, думаю, виходиться. І такими очима на мене дивиться, наче все розуміє. лиш сказати не може. Бог на полміч. Викотилися з густого, сіроштаненого млинника, і Катерина злякано не І з пилахатих пущі малини виштрепнулась петрова сіра кашкетина. Казали боги, щоб і ви допомогли, завжди навідгупилась Марія Добровдіка. Умочуючи щітку в горщики з синькою. А рада б душа в рай, Та плечі не пролізуть. Навздогад проповідає Петро І кидає в чербат ворота в огнисті Всі яким пушком ягоди малини. Ворушить гострим борлаком